Hoofstuk 175 Miriam en die sienkie Yahshua in een hartlike skerts een gesprek op die heewel, Jozef en Jonatan by die maan maaltijd, die plotselinge maansverduistering. Toe Miriam saam met Jodokia klaar was met hulle huishoudelike werk, het ook sy in geselskap van Jodokia die heewel opgegaan. Die kynkie het haar tegemoet gehartop en vrolik om sy voortreflike moeder gehuppel. Maria met die kynkie wat al tamelik zwaar was, op haar ietwat vermoeide arms geneem en om geliefkoes en op skerte sinde toon gesê, Wat is jy vandag zwaar? Jy was sekerlik werklik snoeperig en het te veel brood met dikmelk of botter en jening geëet. En die kynkie sê, asof dit loonend is, soe klein ouwerkie wat Jacob maklik in sy vuist kan verberg. Dan is een stik, dan een stikkie brood wat jy nie aan die wind mag prijsgeen nie, want dan sou dit gau gau soos een droer blaar van 'n boom in die licht opzweef. Daarvan kan een mens toch sekerlik nie baie zwaar word nie? Ek moet jou sê dat ek echter werklik honger is en dat ek my al verheug oor en uitsien na die aand eten. Kyk, Jozef en Jonathan het so waar al reeds die hele maan opgeeet, en is toch nog honger, hoewel hulle toch nie meer groei nie. Hoesou ek wat nog goed met, moet groei, dan genoeg gehad het van daar die klein happie? En Miriam sê aan die kind, My sienkie, jy is vandag weer baie ondeend. Kyk, as Jozef en Jonathan die maan sal opgeeet het, dan sal dit sekerlik nie so mooi aan die hemelse na benede sku nie maar die kyntjie sê, Vrou en moeder, ek is nie ondeend nie, maar jy het my net nie verstaan nie. Gaan maar net na die twee toe, dan sal hulle jou dadelijk ook iets van die maan laat proe. Nou het Miriam geglimlag en na Jozef toe gegaan, om gegroet en gevra waar hy so diep gedink het en waarom hy met Jonathan so ywerig na die volmaan gesit en kyk het. Jozef het nauweliks na Miriam omgekyk en gesê, Steer my nie in my aanskouwing nie, want ek wil nou graag iets met Jonathan ontsyfer. Ja, soa het ons aanwijsings gegee wat uitgewerkt moet word. Hou jou nou dis rustig en steer ons nie. Toe het Miriam na die keinkie gekyk, wat stilliekies geglimlag het waar na hy geset. Sien jy nou Joosef en Jonathan nog aan die maan knag? Bly maar geduldig hier en wag en laat Jacob vir my stikkie brood en ‘n pampel moes haal. Aan die geknaag van Jozef en Jonathan aan die maan maak my nog hongerder as wat ek in elk geval al reeds is. En Miriam het Jacob dadelijk gestuur om te gaan haal wat die keintje verlang het. Daarna het sy aan die keintje gevra wanneer die twee met hulle ontsuivering van die maan klaar sou wees. En die keintje sê, let net goed op, vandag en nou spoedig sal daar een maans verduistering kom wat ongeveer drie uur sal dier. Die twee weet echte nie hoe dit gebeur nie, daarom sal hulle, vooral Jonathan, dink dit is hulle wat werklik die maan opgeeet het. En hierdie verskynsel sal in einde maak aan hierdie betrachting van hulle nou. Daarna sal ek hulle wel weer onder rug, soos ek dit gewoonlik altyd doen as dit nodig is, maar eers moet hulle al by hulle degelijk vastloop en hulle berekeninge tot stof sien kom. Die kynkie het hier die woorde skaars uitgespreek, of die maan het al reeds donker donkerbruin in ham gekry. Jonathan het het eerste opgemerk, en hy het Jozef daarop gewys. Jozef het het natuurlijk ook baie verras waar geneem, en nog meer, om hy die verduistering elke sekonde groter geword het. Baie gauw het beide angste geword, en Jozef het dadelijk aan die kind gevra. Kind, wat is dit wat daar met die maan gebeur? En die kankie sê, jy sien toch dat ek eet, waarom wil jy my dan steer? Wacht tot ek klaar is met my pampel moes, soos jylle met die maan, dan syl ek wel verder praat. Jozef het daarop geswyg en toe die maan volledig verduister was, het beide geskrik en allemaal moes nou binnen in die huis gaan en Jonathan het werkelijk gedink dat hy die maan opgeeet het.